Második rész, nyolcadik fejezet. Terbenx biztonságba. Szombaton este a Tópenc külön kiadásban számolt be a végső fejleményekről. Első cikkében elismételte a hatodik pofon történetét Bixman felháborodott előadása nyomán. Két élelmes bookmaker, jegyezzük fel a nevüket, Sam Bader és Woodrow Neville Brampton volt az, már péntek reggeltől kezdve fogadásokat vett föl arra, hogy befejezi-e Fáb megkezdett művét vagy sem. Kettő az egyhez, ez volt az arány. A Scotland Yard tekintettel a bűncselekmény enyheségére talált egy formulát, amely szerint a további inzultusok megakadályozása céljából letartóztathatta Tennyson McFabbe állás nélküli mérnököt. Abban a pillanatban, amikor Drive felügyelő megkapta a letartóztatási engedélyt, megindult a gépezet. 600 rendőr és detektív indult el a szélrózsa minden irányába. Keresték tenzont Londonban és környékén. Keresték szállodákban és penziókban, szerkesztőségekben és vendéglőkben, Bennington Lászket lakásán és a Terbanks irodák környékén. Keresték a Towerben, a múzeumokban, a dokkok körül és Kensingtonban keresték razziákkal, álszakálban és spitzlikkel és riadóautókkal. Motorkerékpárosztagok keresték, békés sétálónak öltöző detektívek keresték és Drive maga is. Szombat estig előállított 200 büntetett előillető embert a dokkok környékéről és whitechapel -ba. Azon kívül 27 pincért, 11 áruhás detektívet, 4 újságírót és 3 baronettet. Letartóztattak egy kimenős gárdistát, két kikiáltót és egy szabadnapos rendőrt. Rémületet terjesztettek a londoni alvilágban, és sok besugó ilyettéből besugta a másikról, hogy ő a keresett Tenzon meg fába. A dolog szépen haladt. Este 11-kor 770-re emelkedett a letartóztatottak száma. Csak éppen Tenzon meg fáb nem volt közöttük. Bocsánatkérésben házi rekordot állított fel a Skotlandiák. Amikor Terbanksnek elújságolták a yard hadjáratát Tenzon ellen, Terbanks legyintett. Nem volt az az ember, aki bízik a rendőrségben. Különben sem érdekelte őt a dolog többi. Már nem volt önérzete, és nem mert szembeszállni a Tenzon megfáb képében jelentkező végzettel. Biztonságot akart, és végre meg is kapta. Az említett két bookmakernek kellő kémszervezete volt amikor megtudták, hogy milyen módon szándékozik Esther Terbanks védekezni a hetedik pofon ellen, akkor ötszörösére, sőt, nyolcszorosára emelték az Utó Utóvégre megfáb sem művelhetett csodát. Terbanks, mint férfi, már is lehetetlen helyzetbe került, de hát ő azon kívül még az angol bank társelnöke is volt, milliómos és apa, és sok minden egyéb. Sokan igen nagy pénzekben tartották a hetedik pofont, és Terbanks enyhe gyűlölettel gondolt a számtalan ismeretlenre, aki ellene fogad, s így nyilván egész éjjel azért remek, hogy Terbanks megkapja a hetedik pofont. Már csak azért is mindent meg akar tenni, hogy annak a vadállatnak ne legyen teljes a diadala. Ugyanakkor mindenki sajnált egy Vennington Lászket nevű hírlapírót, aki nem lévén a széria elmélet híve, Kontra minre játszott és megtette az outsider lehetőséget, hogy Terbanks nem kapja meg a hetedik pofont. Ezen a héten rengeteg ember égett le e féle fogadásokkal, s mert Wennington lászkét egész megtakarított pénzét, 600 fontot befektetett ebbe az üzletbe, érthető, hogy időnként megborzongó aggodalommal gondolt Tenzun dacos és konok természetére, valamint a nehézségekre, amelyeket már is leküzdött. Szombat este Terbanks magához kérette az angol bank elnökét. Hárman tárgyalásra ültek össze. Sir Lawrence, Sir George és Terbanks. A megbeszélés eredményeképp mind a hárman felkerekedtek, és az angol bank épületébe vitették magukat. Kiürítették a bank egyik páncéltermét. Ez a páncélterem a föld alatt volt, három méter széles betonfalai voltak. Több tonna súlyú acélajtó védte, amelyet a kombináció ismerete nélkül nem lehetett kinyitni. A kombinációt csak a bank elnöke és két igazgatója ismerte. A páncélszobába asztalt, vizes korsót és ágyat állítottak be Terbanks számára. A páncélszoba ajta elé hét kipróbált detektívet állítottak, töltött revolverrel felszerelve, akik csak telefononát érintkezhettek a páncélkamrában ülő terbanks -el. Ide egyszerűen nem lehet bejutni, mondta az angol bank elnöke. és ha ön nem jön ki, akkor el fogja kerülni a hetedik uh, izét. – Kijönni? – nevetett keserűen Terbanks. – Nincs a világon olyasmi, amiért én kijönnék innét. Mielőtt rázárták az ajtót, Terbanks félrevonta vont Lorenzt. – Hallgasson ide, szőr! Van még valami, amit nyugtalanít. A lányom, tegnap otta nem volt otthon. Persze lehet, hogy valamelyik barátnőjénél van. Szokott néha hétközben víkendezni, hiszen tudja a mai lányok. De mégis nyugtalanít, és szeretném, ha utána nézne. Sőr Lorenz mindent megígért a szenvedő milliómosnak. Az ajtóból még visszafordult. Nem akar újságokat? kérdezte részvevő arccal. De Terbanks undorral intett nemet. Az urak kimentek. A súlyos acélla becsapódott, és elzárta a világtól Terbanks urat. A detektívek elfoglalták őrhelyüket.